lo shahadu an la ilaha illallah shahadu an muhammadar rasul ashhadu anna muhammadan الحمد لله الحمد لله على نعمه الاسلام والايمان ولك الحمد ان جعلتنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها المؤمنون عباد الله وصيكم وإياي بتقوى الله جل في علا لقد فاز المتقون عباد الله حديثنا في هذا اليوم عن فئه من فئات المجتمع المهمه الا وهي فئه الشباب نوق كتك الايمان baada ya kumhimidi Allah tبارك wataala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kuhusieni kadhalika na yuhusiana nafsi yangu tumche Allah subhanahu wa ta'ala zangu katika iman hotuba yetu ya leo tutaligusa na kulizungumzia kundi miongoni mwa makundi muhimu sana katika jamii kundi la vijana mazungumzo yetu insha Allah tutajikita katika kuwazungumzia vijana na hasa vijana wa Kiislamu kwa nini vijana kwa sababu vijana ndiyo umdatul umma ndio uti wa mgongo na ndiyo mhimili wa umma bali vijana fi kulli zamani wa makanin wa umma ashabul himma vijana katika kila umma ndiyo wamebeba himma ndio ambao ni uti wa mgongo unaotegemewa lakini vijana ashabu qulubi salima wal naira Vijana ndiyo ambao bado akili zao ziko sawasawa sawa. Lakini vile vile ni watu nyoyo zao zimesalimika. Tunaelekeza mazungumzo yetu kwa vijana kwa sababu umma inama tukas bi istiqamati Kipimo cha kutazama umma uliyo sawasawa huwa wanatazama wa vijana katika umma Istiqama msimamu wa vijana katika umma Ndiyo unatoa taswira ya mustakbali wa umma ule. Ayuhal mu'minuna Allah Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala anatusimlia ndani ya Qur'an katika sura ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameifanya ni sunna kwa Muislamu kuisoma yaumul Jum'ah suratul Kahf ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala habari za vijana na hii ni namudhaji ndio mfano mzuri wa kuigwa kwa vijana wa kiislam. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika surati lkafi aya ya 13 na 14 innahum fitayatu amanu bi rabbihim وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا آيَةُ هَذِهِ الْمَارُوفُ كَوَإِسْلَامْ كَسَبَابُ كو وَلَيَنِئُ عْتَرْتَيبُ وَكُيسُومَا سُورَةِ الْكَافِ Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusu vijana hawa inna hum fityatun amanu bi rabbihim. Hakika hao ni vijana walio Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imani za kweli. Lakini baada ya iman warbatna ala kulubihim Allah Jalla wa Ala anasema tukazitia nguvu nyoyo zao kupitia iman baada iman Allah subhanahu wa ta'ala akawa akawa pa Nipoma, maana waliweza kusimama mbele ya mtawala mbele. lakini litei haiwezi kukusaidia chochote asema mtume sallallahu alayhi wasallam wa ghinaka qabla fakrik katika jumla ya mambo matano natakiwa uyatumie vizuri ile nafasi anayokupa Allah Allah akikupa mali itumie mali yako vizuri ili itakapokuja kuondoka huwezi kujutia Utakuwa una mambo ukiyatazama unaliwazika unafurahi unasema alhamdulillah fursa ile niliitumia vizuri nimefanya mambo ambayo sijutii lakini wangapi katika vijana Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku mali wanazitumia mali zao katika wa fia zao wanatumia mali zao katika kuidhuru jamii wanatumia mali zao bali kuhudhuru Uislamu waliaadhu billah Waghinaka qabla fakrik kisha sema mtume sallallahu alayhi wasallam wa faraghaka qabla shughlik itumie faragha yako vizuri kabla hayajakufika yakukushughulisha unaweza ukayapata mambo yakakushughulisha ukawa huwezi hata kufanya ibada ukawa huwezi hata kufanya kheri yoyote unapokuwa na faragha tambua kwamba faragha ni neema itumia vizuri nema ya faragha pale ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala hajakuletea mambo ya kukushughulisha kisha wa hayataka kabla mautik na uhai wako unufaike nao kabla kufika mauti kwa sababu mauti yakifika kuna loloto unaloweza kufanya na kama hukukadimisha chochote wakati wa uhai wako utajuta hina la yamfa'un nadam ayyuhal mu'minuna Allah hakika uislamu umeweka misingi misingi ambayo ambavyo yanatarbwaa عليها الشاب muslim misingi ambayo kijana wa Kiislamu anatakiwa aleleke katika misingi hii na hii khitabu inawaelekea wazazi na walezi ewe mzazi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema ya mtoto na wewe mlezi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekupa majukumu ya kuwa ni mlezi kijana wa Kiislamu Uislamu umeweka misingi katika malezi ambayo misingi hii kama utaikosea wallahi huwezi kufanikiwa katika malezi yako. Misingi ni mingi lakini ni utaje msingi mmoja. Kijana wa Kiislamu yatakiwa alelewe katika msingi wa aqida iliyokuwa sahihi. Amtambue Allah Subhanahu wa Ta'ala msingi wa kumuamini Allah tabaraka wa taala wal yaumil akhir katika mambo ambayo yanamtengeneza kijana akawa ni kijana mzuri katika jamii ni kijana ambaye anaitambua akida yake anajitambua anamuamini Allah subhanahu wa taala huyo atakuwa ni mzuri katika dini na katika dunia yake bali katika jamii atakuwa ni kijana kupigiwa mfano kwa sababu anaishi kwa mujibu wa iman kwa mujibu wa akida lakini vile vile kumfuata na kufuata mwongozo sahihi wa mtume Muhammad sallallahu wa wasallam na wa mahabbatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam na kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuiga mtume dhahiran wa batina ikawa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kiigizo chake ndugu zangu katika imani tazama vijana wetu leo hii au wewe kijana jitazame na ujitathmini nani ndio kiigizo chako tazama aqida yako je ni aqida iliyokuwa sawa, sawa tazama mwenendo wako akhlaqi zako ndio zile akhlaqi za uislamu tazama vaa yako tazama vile vitu ambavyo vinakushughulisha yani vitu ambavyo ukilala ukiamka unawaza unawaza nini je mwelekeo ulionao unapita mwelekeo uliokuwa sahihi hii ndiyo tathmini ndugu zangu katika imani mambo haya ndugu zangu pindi muislam anapoleleka hasa kijana wa Kiislam katika misingi hii bila shaka tuthmirul akhlaq alhasana malezi haya natija yake yatatoa matunda ya tabia zilizokuwa njema kwa vijana Tutawaona vijana wenye akhlaqi na tabia zilizokuwa njema, vijana waliokuwa wakweli katika imani zao, wa kweli katika ndimi zao, vijana ambao yuthiruna ma yuhibbu Allah tabarak wa taala ala ma tahwa anfusuhum. Ni vijana ambao wenye kutanguliza yale anayempenda Allah subhana wa taala dhidi ya matamanio ya nafsi zao. Ndugu zangu katika imani, malezi haya Ndiyo malezi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalea masahaba Ndiyo maana wakatahararji katika madrasa ya uislam, rijalun afdhaz vijana waliokuwa wasawasawa vijana waliokuwa majemedari ambao leo tunasoma tarikh na sira zao tunajivunia lakini hatufanani nao malezi ya akida iliyokuwa sawa na imani ya sawasawa sawa ya kumtambua Allah malezi ya kumpenda mtume na kufuata sunna za mtume dhahiran wabatina Ndiyo malezi ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewalea masahaba katika malezi hayo Ndiyo maana wengi miongoni mwao wakawa ni watu ambao ni wakupigiwa mfano Tazame Abu Bakar radhi Allahu anhu katika ukweli wake mtazame Umar ibn khattab katika ushupavu na uimara wake katika dini mtazame Uthmani ibn Afan katika sifa ya haya kumuonea haya Allah tabaaraka wa ta'ala mtazame Ali ibn Abi Talib katika ushujaa wake lakini mtazame Abdullah ibn Abbas fi ilmihi wa fiqihi wa wara'i hawa ni vijana wakisahaba waliolelewa katika malezi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sisi tuna haja ya malezi kama haya ndugu zangu katika imani اُمَّةٌ ونحتاج وجيانا كما هاوا ولي وليلهو على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستغفر ربكم إنه كان غفارا الحمد لله صلاه والسلام على رسول الله ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ayuhal mu'minuna ibada Allah. Leo hii ndugu zangu katika imani. Tukitazama jamii ya vijana nao Hali halisi ya vijana wa Kiislamu hakika ni hali zinasikitisha. Ni hali zinasikitisha kwa sababu illa man Allah lakini wengi nao ni vijana ambao ghabata anhumul qiyam watazame katika akhlaqi na tabia hakuna kitu huwezi kumwona kijana ambaye yatamayyazu bi ilislamia illa nadir ukimtazama unasema naam huyu ni kijana anapigiwa mfano anatoa taswira kwamba huyu ni kijana wa kiislam nadir lakini vile vile Vijana ambao ladaihim qillatul wa'i fid watazame upande wa dini. Ni wangapi vijana wa Kiislamu ambao wanauelewa sahihi kuhusu dini yao? Kwamba huyu ni kijana anaitambua dini yake, anajitambua kama kijana wa Kiislamu na anajua majukumu yake. Wako wapi? Ndugu zangu katika imani wasifu sahihi tulio nao wa vijana wa Kiislamu wanagawanyika katika makundi mawili Kundi la kwanza la vijana tulionao atakuwa moja kati ya makundi haya imma utamkuta ni kijana ambaye mutashaddidun ni kijana mwenye tashadud na hii tashaddud si kwa uelewa wa dini kwa hamasa ni kijana amehamasika mwenye misimamo mikali lakini msimamo wake mkali huu anaidhuru dini yake, anaidhuru jamii yake, anaudhuru Uislamu. Kwa misimamo mikali ambayo Imejengewa ala jahalin, sio kwa elimu. Huyu atakuwa madhara yake ni makubwa kuliko manufaa yake katika jamii. Hili ni kundi. Lakini tuna kundi la pili la vijana ambao maskini yeye kila ngoma inayopigwa anacheza. Hajitambui. Katika Uislamu amebaki na jina, ana jina la Kiislamu. Lakini mtazame katika mavazi. Ni mavazi ya wale waliokosa akhlaqi. Msikilize maneno yake. Ni maneno ambayo hilafu ya Uislamu. Mtazame mwenendo wake, rafiki zake, maisha yake, hajitambui. Mifano mizuri ndugu zangu katika imani tunayoweza tukaizungumza na ikowazi. Hivi sasa masiku tuliyonayo tuko katika masiku ambayo ni masiku ya wale ambao wenye kumshirikisha Allah subhana wa ta'ala kwao ni masiku yao ya kiibada lakini watazame vijana wa Kiislamu Juzi hapa tarehe 25 kama kuna mtu alipita pale roxit, Hali iliyokuwa pale ya vijana watoto wengi ni watoto wa Kiislamu. Ukiwatazama wamevaa mavazi ya Kiislamu wanaonekana wengine ni watoto wa kike wamevaa shungi zao wametoka kusherehekea. Inakupa taswira gani hii? Lakini sikiliza matangazo yaliyo mjini hivi sasa kwa shughuli zitakazokuepo kesho. Watakao wamejaa kwenye makumbi hayo ni vijana wa Kiislamu. Hii ndiyo hali halisi ya umma ulivyo wale walioshika msimamu msimamo wa tashaddud wamedhuru nafsi zao wamedhuru jamii wameidhuru dini yao na wale wengine ambao wamekuwa wapo wapo hawajitambui kila ngoma inayopigwa wanacheza hawaelewi nalo na hilo ni kundi katika jamii ndugu zangu katika imani enyi vijana wa Kiislamu rudini katika dini yenu jurini katika kujitambua hakika wallahi thumma wallahi Mafanikio yenu yapo katika kushikamana na kitabu cha Allah. Mafanikio yenu yapo katika kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam hautoambiwa umepitwa na wakati ukiwa ni kijana ambaye kiigizo chako ni mtume sallallahu alaihi wasallam bali utakuwa ni kijana unayekwenda na wakati kwa sababu unajitambua unajua kwa nini uko duniani hapa na kwamba iko siku utaondoka utarejea kwa Mola wako mafanikio ni kuondoka hapa duniani ukiwa na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala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 اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا إنك انت التواب الرحيم اللهم اهد شبابنا وشباب الأمة اللهم اهد شبابنا وشباب الأمة اللهم اهد شبابنا, شبابنا وشباب الامه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله